Életképek, hivatás, sors, gondolat, közelképek érdekes emberekről, Köszöntöm a hallgatókat, bányai Géza vagyok, és két vendégünk van, Csörgő Zoltán és Pap Krisztián, és ma, ma egyszer beszéltünk egy erről a témáról, de ez egy olyan téma, amiről többször kell beszélni, egy igazi, izgalmas kezdeményezés, a Tejút Alapítvány alakít egy Tejút iskolát, méghozzá hozzá egy buddhista iskolát, ami még ilyen nem volt. Már alakult mindenféle alternatív iskola, de olyan, ahol valamilyen keleti vagy ősi hagyománynak a, a gondolatait próbálják a gyakorlatban érvényesíteni, azt hiszem Magyarországon még nem volt. Szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Valóban immáron negyedik éve foglalkozunk azzal, hogy egy butésra szemléletű általános és középiskolát hozzunk létre, sem csak iskolát, hanem egy óvodát is. Ami most itt meg is hallgatnám az alkalmat, hogy elmondjam, hogy azt jelenteni, hogy ezzel Magyarországon létrejönne egy komplex képzés, ami az obodáskorttól egészen a főiskoláig, sőt valószínűleg az egyetemig elvezetni azokat, akik nyitottak a buddhista gondolkodás a buddhista szemlélet felé. Maga az alapítvány 1997-ben jött létre, akkor a megfogalmazottak szerint azzal a célal, hogy egy olyan iskolát hozzunk létre, amely a teljes embernek a képzését tűzi ki célul. Teljes ember alatt azt értjük, aki mind a külső világban, mind a saját belső világában képes tájékozódni, képes irányítani a benne zajló folyamatokat. Ennyiben már is a keleti bölcseleteknél és a keleti gyakorlati rendszereknél vagyunk. Természetesen nem csak a buddhizmus, hanem más e, filozófiák, e, vallások és célként tűzik ki maguk elé, hogy a, az ember e, a saját benső világát is megismerje, és képes legyen átlátni azt, hogy miért zajlanak benne bizonyos folyamatok, és hogyan tudja ezeket kezelni, irányítani. Mi végül is néhány évvel teltével, miután egyértelművé vált, hogy valamennyien, akik azzal foglalkozunk az alapítvány belkein belül, hogy ezt az iskolát létrehozzuk, buddhisták vagyunk. Így egyértelművé vált, hogy azt a tágabb szemléletet, amit addig magunkénak valottunk, hogy egy hagyományközpontú, egy a hagyományokra épülő, a hagyományok gyakorlati tanításai a épülő iskolát hozzunk létre, ez koncentráció ez koncentrációjú legyen. Úgyhogy végül is 2002 óta mi egy butista szemleletű iskola létrehozásában gondolkodunk. Legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor arról esett már szó, hogy a tanárképzés, a tanárok kiválasztása az megkezdődött. Tehát ez volt talán egy éve vagy másfél éve legutóbb, amikor erről szó esett. Igen, 2004 januárjában indult az a pedagógus továbbképzési programunk, amelynek eltében szeretnénk azokat a tanárokat képezni, akik nyitottak a buddhista szemlélet felé. Netán nem csak szimpatizálnak a buddhizmussal, hanem gyakorló buddhisták is, és ugyanakkor szívesen tanítanának egy majdán létrejövő buddhista iskolában. Ez egy kétszer éves képzés, most indult el végül, januárban a harmadik fél éve ennek a programnak, keresztfél éves képzés, tehát akik szeptemberben iratkoztak be, azok most tanulják, most hallgatják a második fél évnek az előadásait, és természetesen vannak olyanok is, akik most januárban iratkoztak be hozzánk. A cél a az... irátkoztak be az életre, Most kíváncsi vagyok. A Tejut Alapítvány, Tejut Iskola és Ifjúság Alapítvány és a Tankapja a Főiskola közös szervezésében zajlik ez a pedagógus sovábbkézési program. Rögtön hozzáteszem, hogy most még nem akreditált, de szeretnénk összól akreditáltatni. Ezzel már is elébe vágtam bizonyos szempontból a mondandómnak, hiszen az előbb azt kívántam hangsúlyozni, hogy azzal a célval indítottuk el ezt a képzést, hogy találjuk azokat a tanárokat, akik majd tanítanak az iskolában, és aztán nem is gondolkodtunk abban, hogy a késővekben folytassuk ezt a képzést. Uh -huh. És időközben kiderült, hogy egy olyan igény van végül is a, az ilyen képzések iránt, hiszen a tanároknak rendszeresen meg kell újítani a tudásokat, kreditpontokat kell gyűjteniük annak érdekében, hogy hogy, hogy a megújított tudásuk az, az elfogadott legyen a, abban az iskolában, ahol tanítanak, hogy végül is most már a képzés akkreditációban gondolkozunk, ami azt jelenti, hogy létrejön egy csapat, akik már a tananyagfejleszésen gondolkoznak, és, és, és ezen dolgoznak és emellett pedig elindul lehet-e folytatódik úgy is a képzés hogy, hogy tanárok akik, akik nem biztos tanítani szeretnének majd a te iskolában viszont szimpatikus számukra ez a megközelítés ez a módszer, ezt a saját iskolájukban szívesen alkalmaznák uh -huh. A Krisztián te vagy ennek az alapítványnak a titkára hogy jól tudom Azt, elég érdekes dolog hogy aki iskolát akar alapítani és van már egy alapítványotok és már jó ideje csináljátok, és még hát ez az iskola, ez tulajdonképpen még nincs meg. De már sok év eltelt. Hogy tudjátok ezt, hogy mondjam, föntartani, vagy, vagy, vagy működtetni, tehát mennyire, mennyire látszik, hogy mintha valami nagyon megfontolt, és, és biztos lépésekkel haladnátok előre, mert, mert továbbra is ugyanaz a lelkesedés, és ugyanaz a, a hogy mondjam, biztonság rugázik belőletek. Igen, jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát ez egy lassú és, és nehéz folyamat, tehát elvi szinten nagyon sok mindent sikerült rendbe raknunk. Egyre inkább kezd az a koncepció, az a felállása, hogyan szeretnénk létrehozni ezt az iskolát, de ugye gyakorlati akadályok gördülnek elénk sorban, amit igyekszünk megfelelő higatsággal elhárítani, ha ezek így megjelennek. E, nem olyan könnyű. E, tényleg, a lelkesedés megvan, de e, képes felörölni az embert az a, az a fajta e, fal, amiben folyton beleütközünk. Most például, hogy mondjuk van egy alapítvány, mint én persze hallottam egy másik iskoláról, akik megalakultak, igen, lett egy alapítvány, vagy valami, ami a dolgot működtetni fogja, és mondjuk elhatározták a tanárok, hogy alapítok, hogy lesz egy iskola, és mondjuk mondjuk januárban, és hát szeptemberben, megalakították, tudom, februárban az alapítványt, és ők már mondjuk szeptemberben, vagy a következő év, szeptemberében már működtetnek, mert a legtöbb iskola az hát üzleti alapon működik, amit így alapítanak, ugye, és De látok, mintha ez egy kicsit máshogy történne. A másik pedig, hogy valami olyan fajta dolgot mondta, hogy a türelemmel viseljük a dolgokat, ami nem, nem egy ilyen menedzser szemléletre utalt. Tehát hogy lehet valamit úgy menedzselni, hogy, hogy egy, az a buddhista szemlélet az, az, az megjelenik benne, vagy megjelenjen benne? Igaz ez? Megjelenik? Megjelenik, és e, tulajdonképpen ez az, ami hozzásegít ehhez a higattsághoz, tulajdonképpen. Másrésztről pedig... E, maga ez a folyamat e, így ebben a formában... E, Segíts ki, Ez a folyamat... E, Valóban számos buktatót hoz magában, és mi ezeket a buktatókat szeretnénk elkerülni. Tehát úgy gondoljuk, hogy mi a szellemi alapozással szeretnénk elindítani ezt a folyamatot. Úgy is mondhatnám, hogy egy idea megszületett, és ezt az ideát szeretnénk lehozni a földre, a materiális síkra. Ez nem könnyű. Ezt bárki beláthatja, hogyha az idea szintjéről kezdél az építkezés, az nem könnyű. Számos feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy egy iskola létrejöhessen. Mi úgy gondoljuk, hogy először a szellemi alapoknak kell tehát megteremtődnie. Tisztáznunk kell azt, hogy milyen célokat szeretnénk elérni, milyen értékeket szeretnénk megjeleníteni majd ebben az iskolában. Milyen módszerek szeretnénk alkalmazni annak érdekében, hogy ezek az értékek megjelenhessenek. Milyen konkrét pedagógiai programokat kell kialakítanunk, és ezzel párhuzamosan természetesen nagyon figyelünk arra is, hogy a, azok a, az infrastruktúrális feltételek, amelyek természetesen ugyanilyen szükségesek, azok megteremtődjenek, hiszen valamiben meg is kell testesülnie ennek az ideának. A buddhizmusnak az egyik ö, fő filozófiai tanítása a függők keletkezésnek a, a, az elmélete, ami arról szól, hogy a jelenségek egymásból bomlanak ki, és ebben a láncolatban, a függők keletkezés láncolatában az egyik elem a námaúpa névés forma jelensége, a név már megvan, tehát tudjuk, hogy az iskolát azt tejut iskolának fogják hívni, a forma még hiányzik. De már nem annyira hiányzik. De már nem annyira hiányzik. Ilyen. Szóval meggyőződésünk, uh -huh. hogy először tényleg a, a, a szellemi alapoknak kell megteremtődni ahhoz, hogy aztán köré gyűljenek azok uh -huh. az erők, és ezt az elmúlt években, az elmúlt uh -huh. két évben nagyon intenzíven tapasztaljuk, hogy gyűlnek mellénk azok a segítő erők, amik tényleg kívánják, támogatják azt, hogy ez az iskola létrejöhessen. És most egy, már ott tartunk. Egy példát mondjunk már az ellenkezőjére, amikor nem a név és a forma, működik. Például mondjuk találok egy jó épületet, és azt mondom, fújt, itt milyen jó iskolát lehetne csinálni. Tehát találok egy keretet, és aztán kitám a tartalmat, ami nincs, még neve sincs, a végén keresnek nevet hozzá, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen nincs igazi mély koncepciója. Igen, és hát ebbe bele is lehet bukni. Uh -huh. Tehát úgy gondoljuk, hogy a sietség az márától való, tehát, tehát nem érdemes elsietve, elkapkodva létrehozni valamit, mert ott a kijöleletlenség az a későbbiekben érkben uh -huh. visszaütést helyzeteket, eredményezhet. Hát szép töretek, mert eredéleg a saját gyermekeiteket szeretnétek volna ebben az iskolába írni. <gül> de hát még a gimnáziumban még elmehetnek lesz. <gül> még az én gyermekeim is járatnának, hiszen Igen. a nagyobbik fiam az két év múlva lesz iskolai érett, és uh -huh. És tehát a terveink szerint még nincs veszve, még, vesz vesz, még nincs veszve. 2006-ban tervezzük egyébként az uh -huh. iskolának megnyitását, ami mégül is másfél év múlva lesz, tehát 2006 uh -huh. szeptemberében indulna. Én... Ismerjünk egyébként nagyon pozitív villákat, és van olyan buddhista iskola, hiszen már létezik, és nem csak a főiskoláról, a tankapolya buthista főiskoláról uh -huh. van szó, hanem létrejött egy, egy buddhista középiskola, Kistiglés néven elte egészen volt, általános és mm -hmm. középiskola. Kistiglés néven Gilván Fán, megyében. Ami valóban mindössze néhány hónap alatt jött létre. Ezt az elmúlt év májusában tervezték el, hogy létehozzák, és, és szeptemberben az iskola megnyitotta a kapuit. Mm -hmm. Tehát még út és a belkeken belül is vannak ellen erre, és nagyon is működik az a, az iskola. Megjegyzem, a Működtetője ugyanúgy a tankapója a Egyház, mint, ahogy, mint ahogy a Teut Iskolának is a tankapó Buddhista Egyház lesz majd a működtetője, fenntartója. Ami azt jelenti, hogy a, az alapítvány most bábáskodik Jö. valóban évek óta a, az iskola létrehozása felett. De, de a működtető mellett is megkívánunk tartani majd egy ilyen bábáskodó szerepet, tehát igyekszünk tanácsadói szerepkölt látni, illetve átvállalunk majd nyilván olyan szervezési feladatokat, amelyek meghaladnák egy, egy tanári közösségnek, vagy a, az iskola menedzsmentjének a, a lehetőségeit. És egy kicsi zenét hallgatunk, és utána én azt szeretném, hogy arról beszélgessünk, hogy milyen konkrét dolgokra tanítjátok ezeket a tanárokat. Mi az, elvártok is másfél vagy két évvel ezelőtt, ezek a dolgok tervezve voltak. Most ellenben már valóban megtörtént az, hogy valamit, konkrét a módszereket, a dolgokat átadtok, tehát valami már beleláthatunk, hogy milyen lehet ez az iskola, hogyha majd működni fog. Folytatjuk a beszélgetésünket a Tejút alapítványról és az iskoláról, és mint ígértük, arról fogunk beszélni, hogy mit tanítottak a tanároknak. Igen, célként azt tűztük ki, hogy mivel alapvetően két körből Számaznak azok a hallgatók, találnak ránk azok a hallgatók, akik elvégzik ezt a képzést, hogy azoknak, akik pedagógus képzettséggel rendelkeznek, azoknak számára a buddhista alapismereteket szeretnénk átadni, akik pedig buddhista körből jönnek, például vannak a hallgatóink között olyanok, akik a buddhista főiskolára járnak, azok számára pedig a pedagógiai alapismereteket szeretnénk eljutatni. Természetesen minden esetben törekedve arra, hogy a buddhista szemlélet áthassa a, a mindkét oldalról jövő és Ez a buddhista e, filozófia, alaptanítások, gyakorlatok esetében természetes. A pedagógiai esetében ez egy kihívás számunkra is. Hogyan tudjuk e, a buddhista szemléletet, Átadni már a tanítás módszereiben is, és tartalmában is úgy a tanároknak, hogy ők ezt fel tudják majd vállalni, és közvetíteni is tudják a gyermekek felé. De egy konkrét dolgot, hát leülnek a tanárok, akkor mit csináltak? Egy előadást tartotok, mondjuk a butizmusról, vagy van egy valami, valami módszer, valami oktatási módszer, amit, amit a gyakorlatban ki tudtok próbálni, hogy mondjuk, mondjuk a gyerekeknek ezt, hogy azt kell csinálni, vagy így és így kezeljék a gyerekeket, vagy mit tudom én, ne a padokba üljenek, hanem nem tudom én, mi csináljanak, vagy meditáljanak a gyerekek, vagy, vagy mik, mik, mikből állhat ez tulajdonképpen. Hü -hü. Mert egy dolog a szemlélet, amit, amit hát átadsz mondjuk, hogy szóba, de hogyan válik ez, ez napi gyakorlattá? Mert mondjuk, hogy kiképeztek egy tanárt, aki mondjuk tanár volt, és most hallgatott a buddhizmusról, és egy csomó mindent, és azt, hogy rendben van, ő ezzel, ez tetszik, meg minden. De, de ö, mit fog mondani a gyerekeknek? Vagy kell-e -e valamit a gyerekeknek ezzel kapcsolatban? De jó, hogy ezt, ezt mondtad a végén, mert én meg azzal szerettem volna kezdeni, hogy a buddhista pedagógiának, nevezük így, az egyik alap. Szemlélete az, az, hogy a gyermeket nem nevelni kell, hanem viselkedni kell előtte. Uh -huh. Ahhoz, Jó példát hogy példát mutatni? Ahhoz, hogy pontosan, uh -huh. tehát ahhoz, hogy viselkedni tudjunk a gyermek előtt, ahhoz, hogy egy olyan példát tudjon mutatni majd a tanár, ami által uh, a, a gyermeknek szavak nélkül uh, átmegy a, a, a, a saját létébe, uh -huh. az, hogy mit is jelent buddhistának lenni, uh -huh. ez a ez talán a legfontosabb, és ezt szeretnénk végül is elérni, uh -huh. azzal, hogy például azok, akik készítesznek ezen a képzésen buddhista önismereti uh -huh. gyakorlati képzést is kapnak, vagyis olyan gyakorlatokat végeznek, ahol a saját önismeretüket elmélyíthetik, mégpedig a buddhista önmegfigyelési, önátalakítási, magatartásmódosítási módszerek alapján. A buddhizmus nagyon erősebben, uh -huh. nagyon jól kidolgozott, évezredek alatt kipróbált, gyakorlatrendszerei léteznek, amelyeknek a célja az, hogy az ember tudatosan képes legyen egy belső átalakítási folyamatot elindítani magában. Ennek az elsajátítása a gyerekek részéről mennyire jelent, hogy mondjam, csak hitbéli vonzódás vagy elkötelezettséget? Tehát mi van, ha valaki olyan iratja be gyerekét, aki mondjuk nem butista? semmi sem történik akkor. Tehát mi nem sárga csuhás butista szerzeteseket, szerzetes gyerekeket akarunk nevelni, akik, akik kopaszon megelkeznek reggel az iskolába, ha, hanem... Nem egy kolostor? Nem de egy kolostor Igen. szeretnénk. Szeretnénk számukra elérhetővé tenni azokat a módszereket, ami által, mm -hmm. most nagyon egyszerűen fogalmazza, teljesebb életet tudnak élni olyan módszereket is természetesen, ami által a képességeiket magukban jól ki tudják bontakoztatni. Tehát nem feltétlenül kell egy halló buddhistának lenni valakinek, és nem kell feltétlenül a buddhista szerzetesi életmódra tölkednie majd. Lehet újságíró a, a vágyálma egy gyermeknek, uh -huh. majd lehet az, hogy kőműves legyen, lehet uh -huh. az, hogy jó kertész legyen, De itt a hangsúly azonban, hogy jól csinálja mindezeket a dolgokat. Na most a buddhizmus meggyőződésünk szerint ehhez tud segítséget nyújtani, hogy jól csinálják, mert mert hogy ö, átlátják azt, hogy a világban mi zajlik, átlátják azt, hogy bennük mi zajlik, és képesek között összhangot teremteni. Uh -huh. Azt mondtad, hogy az egyik újságíró lesz a másik köműves. Ha beíratsz egy gyereket ma egy jobb iskolába, akkor inkább újságírót akarnak nevelni belőle, mint köművest. ezt nem tudom, hogy mennyire van így. Tehát egy olyan, a, a... gimnáziumban vagy valami, azt mondják, hogy iskolában. ezt magam is tapasztaltam a saját gyerekemnél, hogy, hogy bizony egyik iskolában a másikba kellett rakni, addig, amíg egy normális, ú, idézőben mondom, normális iskolában nem jutott, még általános iskolában, ahol nem a versenyszellem uralkodott, hanem, hanem a egy hagyományos pedagógiai felfogás, hogy tanuljanak meg a gyerekek alapfokú dolgokat, tisztességesen és, és más iskolákban, már kis korukban, tehát másodikos, harmadikos, elsős korukban már egy ilyen versenyistáló jelleget öltött a dolog, ahol, ahol valamilyen fajta, hát főleg szellemi ö, kimagasló eredmény ö, alapján minősítették a gyerekeket, és azok, akiket például az nem érdekelt egyáltalán, azok iszonyatos hátrányba kerültek főleg a tanárok előtt, mert azok, azokat nem szerették tulajdonképpen. Tehát az iskola számára azok értéktelenek voltak, vagy másodrendűek. És ez, ez, ez meglepő, mert ez nem egy iskolában, igaz, hogy egy környéken volt mindig iskola, egy egymással is versenytek, és de ez, ez az istálló, ez az ilyen versenyistálló felfogás, ez, ez attól tartok, hogy mégiscsak működik, hisz például iskolákat is úgy minősítik mondjuk a gimnáziumokat, hogy hány embert vesznek föl utána egyetemre. Nem pedig úgy, hogy hányember lett boldog az életében, mert elhagyta ezt az iskolát, hogy begyítvitte magával, amitől az élete ö, kiteljesedett volna. Hál' Istennek vannak ellenpéldák, és méghozzám Magyarországon is. Ö, mi számos pedagógiai, alternatív pedagógiai módszert tanulmányozunk, és szeretnénk mindazokat a gyakorlatokat, bevált módszereket uh -huh. átvenni tőlük, amelyek, amelyeket mi is szívesen alkalmaznánk. Említhetném a Montessori-t, vagy említhetném például akár a Waldorf pedagógiát, uh -huh. és éppen, éppen a, a Waldorf iskola egy, egy nagyon jó példa számunkra olyan szempontból, hogy hogyan lehet, egyeztetné az egyéni boldogságot mm -hmm. és azt, hogy valaki a társadalmi sikerességnek vagy társadalmi elvárásoknak is megfeleljen. Tudnélik például a Hidegkuti iskolából szinte mindenkit felvettek egyetemre, vagy bármely felsőoktatási mm -hmm. intézménybe, de úgy hogy a gyermekek 12 év alatt végképp egyértelműen tudták, hogy ők mit akarnak csinálni. Mm -hmm. És ez meg is könnyíti egyébként az ő elhatározásukat és a felkészülésüket. Mm -hmm. Tehát például abban az iskolában az első évtől kezdve az egyéni képességeknek a kimunkálására mm -hmm. helyezik a hangsúlyt. Arra helyezik a hangsúlyt, hogy boldog, önmagukat talált, mm -hmm. önön képességeiket megfelelően kiaknázó, gyermekeket most ebben neveljenek. ebben tekintetben egy iskolának büszkesség, hogy mondjuk mindenkit felvettek egyetemre, nem tudom, hogy a Valdorú most mindenkit felvettek, vagy mindenkit felvettek, aki, aki jelentkezett egyetemre. Én úgy tudom, hogy, hogy talán egy valaki példá... nem felvételizett, Tehát és mindenki természetesen nem fel. Igen, és igen. De itt nekem van egy újabb kétségem. Jó, Ugyanis Én úgy gondolom, és ez lehet, hogy most már nem is sok köze van a buddhista iskolá, talán mégis, hogy talán nem kéne mindenkinek egyetemre mennie. Tehát egy elhibázott dolognak tartom az, hogy minden ember úgy, úgynevezett értelmiségi akar lenni, és utána megnézhetjük azokat az embereket, nem kevés esettel találkozunk, aki, aki a társadalmi vagy szülői nyomásra ezen, vagy a tanároknak a nyomására, hiszen egy tanárnak mi a büszkeség az, hogyha a tanítványa, tovább fejlődik, és hát a tanulmányt magas szinten fogja befejezni, és akkor elmondhatja, hogy ez egy, ez egy, mindenki minden, minden tanítani egyetemre jár. De tulajdonképpen te említetted ezt a köműves dolgot. Uh -huh. De hát, ha valaki egy teljes értékű köműves lehetne, és abban a, a, abban a munkával pont ő, abban ki tud teljesedni, mert ő kézműves például. Vagy mondjuk rendőr, aki, akinek aki nem magasan képzett rendőr, hanem egy, egy, egy, egy szolgálatot végző rendőr, hogy abban miért nem lehet valaki kiteljesedő, hogy miért nem lehet valaki földművesként boldog, tudod? Vagy nem tudom én minek, még abszolút utcaseprőként, tudod? Amit hogy nagyon lenézzük tudod? Miért nem engedhetjük meg, hogy valaki, valaki egy nagyon egyszerű munkával meg tudjon elégedni, és ott értékesnek tudja érezni magát? Biztos vagyok benne, hogy sokkal boldogabb lenne a társadalom, hogyha mindenki megtalálná azt a, azt a helyet, azt a nést, amit az ő személyével be tud tölteni, ahol ő hasznos tud lenni. És a legfontosabb, hogy ő megtalálja a, a saját maga kibontakoztatásának az is a lehetőségeit. Már csak így is szemlékszem, hogy mutista emerekkel nem beszéltem Indiába, de hindu igen. És néha a legegyszerűbb emberek a legnagyobb bölcsességről tesznek tanulmizonságot. És ha megkérdezed, hogy mit tanult, vagy valami, nem tanult jó szerint semmi olyan dolgot, amivel uh, úgy általában büszkék kéne, hogy legyenek az emberek földműves, vagy mit tudom, egy egyszerű, iparos volt, vagy bármi, vagy egy tisztviselő, de mégis ami a, ami a humán oldalát illeti, a vetekszik a legnagyobb humanistákkal a fölfogása, tehát akiket, akikre mi úgy tekintünk, hogy mit tudom én, akár szentként, vagy bölcsként, vagy nagy filozófusként, és hát ilyenből nagyon sok szaladgál azon a világon, mert, mert máshova teszik a hangsúlyt. Az a fizikai síkon való fejlődés, vagy, vagy, vagy hasznosság, az, az, az másodlagos. El tudnak fogadni egy egyszerű helyzetet, de a belső fejlődés az, aznak értékesnek kell lennie. Úgy gondolom, a jobb út isnánk, és uh -huh. hasonlóképpen állnak sejtem, az hogy ez a az Alapvetően keleten uh -huh. a megközelítés az, az ilyen típusú taoizmust taoiz, taoiz, is megemlíthetném. Uh -huh. Vannak olyan taoista bölcsek, például a chuang aki az egyik történetében a sárga császár huang eljut biadalmának a határval és ott találkozik egy fiúval, aki lovakat legeltet. És huangti a biadalomnak a ettől a fiútól tanulja meg, ő feltesz néhány kérdést, és a fiú nagyon-nagyon egyszerű módon válaszol. És a végső tanítása végül is az, hogy ki kell küszöbölni azt, ami a lobaknak árt. Uh -huh. Tehát az egyszerű emberektől valóban lehet tanulni. De ugyanígy említhetnék más szintén keleti történeteket, ahol egy egyszerű faműes vagy egy... Uh -huh. adja át a, a tanítást a vonatkozóan, hogy ő hogyan tudja megtapasztalni a teljességet, hogyan tudja a tökéletességet megjeleníteni a maga kívül a nagyon egyszerű munkájában. A, hogy visszatérjünk a Tejútiskolához, mi ezeket, a, ezeket a, az eszközöket, módszereket, amiket megpróbálunk alkalmazni, pontosan annak érdekében szeretnénk kifejleszteni és, és átadni a pedagógusoknak, hogy majd alkalmazhassák, és nem csak a mi iskolákban, hanem a más iskolákban is, hogy, hogy a gyermekekben erősítsék azt, hogy bennük ott van egy kincs, ők egy, egy egyedi lehetőséget egy, egy egyedi nagyszerűséget hordoznak magukban meg kell találniuk azt hogy, hogy ők hol tudják ezt, ezt megjeleníteni, megélni és úgy gondolom hogy a buddhizmus ehhez egy jó segítséget uh -huh. tud valóban nyújtani mondját most egy-két konkrétumot szeretnék hogy mi az amit effektivál most tanultak vagy tanítotok? Te is tanulsz. Ebben. Én is tanulok eb ebben a képzésben. Hát e, amellett, hogy a, a, az iskola jövőbeni koncepcióját is e, igyekszünk e, megtervezni, e, tényleg mindenféle módszerekkel és alapvetően buddhista módszerekkel ismerkedünk meg, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy rálássunk a gyermekek lelkivilágára, a bennük zajló folyamatokra, úgy, mint a mi bennünk zajló folyamatokra, és emellett persze más módszereket is tanulunk. Ennek ezek, ezek ilyen elbeszél dolgok, tehát mondjuk, mondjuk előadást hallgatsz erről, és akkor így, izé, vagy pedig valami fajta gyakorlat során ezt meg lehet érteni. Általánosságban elmélet és gyakorlat lehet ezt a, az egész egy nagyon nagy egy gyakorlatot, vagy például mondjuk mondjuk nem tudom, én egy bizonyos mondjuk vonást, jellemvonást, vagy, vagy megértést, azt mondjuk hogyan, hogyan sajátítotok el. Tehát mondjuk hallgatsz egy előadást, és utána tudom én, valami meditáció következik, hogy milyen formában működik ez tulajdonképpen. Számomra ez az egész egy nagyon komplex és egységes kép, de ez mondjuk az én szűrőm, tehát uh -huh. kinek, kinek hogyan működik. Részemről úgy érzékelem, hogy hogy valójában, amit meghallgatok az egyik előadáson, az a következő eladásban képes tükröződni, és a különböző lelki gyakorlatok, amelyek utána akár meditációs, vagy koncentrációs gyakorlatként visszaköszönnek, vagy akár egy joga gyakorlat, mert uh -huh. test tudatosság képzések is helyet kapnak, mindezek valahol egy célt szolgálnak, és igazából maga a tapasztaló az, aki ebbe, ezt az egészet egy egészét tudja összekovácsolni. Uh -huh. Ez így történik gyakorlatilag mindenhol, de, de tényleg úgy érzékelem, hogy miután egy tanítás uh, jön, nem bomlik szét annyira analitikus módon, tehát inkább uh, egyként lehet kezelni ezt az egészet. Uh -huh. És van-e olyan kísérlet, amiben már gyerekeket belevontatok? Igen, Igen, van ilyen gyermekfoglalkozásaink vannak, uh -huh. amire havi rendszerességgel jönnek kis csoportos foglalkozás. Uh -huh. és, és hetente, is, hetente is. Ezek tulajdonképpen ilyen előképzések, illetve hát mondjuk gyakorlat, hogy az a módszer, amit alkalmaztok, az olyan a gyerekek számára fogható enem? nem? Igen, vannak, akik azt tették maguk elé, hogy azt fogalmazták meg, hogy a gyerekekkel már most együtt dolgozva, és bizonyos praktikus foglalkozásba bevonva őket együtt tudjanak dolgozni velük, és még egy fontos gyermekekhez kapcsolódó már aktuális foglalkozásunk van, ami már a harmadszorra lesz, kerül megrendezésre, ez pedig a gyerektábor, amit nyaranta szoktunk megrendezni mm -hmm. természetesen, és hát itt egy nagyobb történet is egy koncentráltabb folyamat tud kikerekedni az egészből. Uh -huh. igen? Magának a tábornak a megrendezésére idén nyáron augusztus 8 és 16-a között kerül sor. A korábbi évektől eltérően Balatonszőlősön lesz. Korábban két éven keresztül a Tankapolyabut és a Főiskola elvonuló központjában úszón uh -huh. tartottuk ezeket a táborokat. Csak ott nem lehet úszni, ugye? <gül> ott valóban volt egy tó is, de az most már ja. kezdett kiszállni, de úszó, uh -huh. most nem is tudom pontosan, hogy mit, uh -huh. de, de talán japánul valami speciális kifejezés. De ez egy nem De, magyar... de uh -huh. én úgy tudom, hogy így is hívták azt, uh -huh. a, azt a helyet, tehát ez bükmagyaros mellett van, uh -huh. és az erdő, erdő és a mező találkozásánál messze végül is a falutól talán más órányi járása egy ideális elvonuló hely végül is egy másik ideális helyet sikerült uh -huh. idén találnunk talán annyit érdemes megemlíteni, hogyha valaki szeretne tájékozódni, akkor részletes programot a honlapunkon találhat. Imád a óta működtetünk egy honlapot is, ami a www.tejutiskola.hu címen található. Itt rendszeresen hírt adunk egyébként mindazon eseményekről, programokról, amelyek az alapítvány belkein belül szervezésében történnek. Legyen az pedagógus továbbkészítés a Tankapjogutista Főiskolán folyó, gyermekprogramok vagy a nyári tábor találkozók, mert számos olyan találkozó is történt az elmúlt időszakban, amelynek a célja a kapcsolatfelvétel volt, nem csak magyarországi, hanem külföldi buddhista szervezetekkel is. Milyen kívás mondjad csak a külföldi szervezetek között talán érdemes megemlíteni, mielőtt áttélnénk az Igen. újabb kihívásokkal. Bár ez is egy kihívás számunkra. Európában már létezik egy butista iskola, Dél-Angliában. Az a neve, hogy Darmas School, és ott már évek óta folyik a butista szemléleti alapokon a a az oktatása. Az elmúlt évben sikerült szoros kapcsolatot képíteni velük egyelőre virtuálisan, tehát levelezéssel folyik. Éppen az elmúlt napokban kaptam egy újabb levelet az iskolának az igazgatójától, Kevin Foszi úrtól, amiben megígérte, hogy immár hamarosan elküldi mindazokat a tananyagokat, amelyek segíthetnének számunkra is abban, hogy, hogy az ő tapasztalataikat integrálhassuk abba, amit mi szeretnénk létezni. És egy másik ilyen szervezet, egy francia lámához, francia születésű lámához, a Pocséhez kapcsolódik. Ő egy olyan ö, francia ö, születésű, tibeti buddhizmus követő szerzetes, aki jelenleg Szlovéniában él, és Szlovéniában szeretne létrehozni, tehát egy szomszédos országban szeretne létrehozni egy buddhista iskolát, ott az egyetemi képzést is igyekszik mindezek párhuzamosan megalapozni. Nagyjából a szervezés hasonló szinten tart, mint nálunk, és úgy gondoljuk, hogy, hogy nagyon sok tapasztalatot velük is érdemes kölcsönösen kicserelni, sőt, felmerült annak, a, annak a, az igénye is, és ez ez, ezt nyitottan fogadták mind Angliában, mind Szlovéniában, sem Penipotya környezetében, hogy létrehozzuk az Európai Budista Iskolák Szövetségét. Uh -huh. Annak érdekében például, hogy a kölcsönös, kölcsönös tapasztalat csere és közös programok elindítása mellett az Európai Uniónak a pályázatain is egyfajta konzorciumként el uh -huh. tudjuk indulni. Uh -huh. A kívást akartam megkérdezni, hogy Ma én úgy érzem, hogy a gyereket az tulajdonképpen nem az iskola neveli, nem mondjuk inkább, a tévé. És nem a szülők. <gül> ja. Hogy ezzel, ezzel a hatással szemben az iskolának van-e valami terve? Vagy egyáltalán ez valami olyan, és kell -e lépni, vagy pedig a gyerek egy bizonyos szemletes után talán másképpen gondolkodik? Valószínűleg ezzel a problémával, tehát ennek a problémának a kiküszöbölése olyan szempontból is elképzelhető, hogy ugye egy olyan iskolában, ahol ha esetleg az illető még nem is lenne olyan fogékony a tévénézésre, az osztálytársai által bevonódik ezekbe uh -huh. a folyamatokba, ebbe az iskolába Hülyé, nagy, nagy lenne... minősül az, aki nem ismeri ezeket a dolgokat. Ugye? Igen, hát Igen. remél, Tehát ez, ez most egy, egy szubjekt. Jó, lehet reményleni kiskolában, így. <gül> <gül> remény, remény lenne az inkább, hogy, uh -huh. hogy ebben az iskolában ugyanak, úgy alakuljanak a folyamatok, hogy a gyerekek ne vonódjanak be annyira ebbe a virtuális történetben, ami most folyik. Oh, ez, ez egy jó dolog lenne, de én gyakorlati elképzelés szintjén, vagy egy ötlet szintjén, ez még nem... Uh -huh. Talán azt tenném én hozzá hogy nálunk például otthon nincsen tévé. Tehát nem nézzünk tévét. Rengeteg időt jut így egymással. De ti élszülők vagytok, hisz ti az társaságába tartozó. Tehát te otthon már gyakorlod ennek a családi változatát, nem? Igyekszem minden több szintén legalábbis megélni mindazt, amit, amit átgondolunk a buddhista pedagógia elmélete kapcsán, de hát a cipésznek is a cipője, tehát bőven találnék otthon is még tenni valókat a saját gyermekeim kapcsán. Egy tény, hogy mi évekkel ezelőtt elhatároztuk, hogy televíziónk nem lesz. A fiam vallófogodába jár, és, és azt tapasztalom, hogy valószínűleg éppen azért, mert ott is olyan szülők vannak, akik, akik mm -hmm. ezt nem nagyon preferálják. A gyermekek nem beszélnek arról, hogy mi mindent néznek a tévében. Nincs hátrány. Mm -hmm. Nem érzékelem, hogy a, a fiam hátrányban lenne azért, mert nem tudja, hogy és nem is példát példákat mondani. Nem is, is tesz Nem, nem tudom megmondani, hogy mit nem tudod. Mert, e, mert azt tudom Aha. például, hogy, hogy nem gyerekeknek való, és hallottam, hogy van egy olyan, hogy Mónika show, de uh -huh. hogy mi az, azt nem tudom, de azt uh -huh. felnőttek állítólag nagyon szeretik. Én, én örülök, hogy ebből kimaradunk. Uh -huh. Na most, hogy ez később, hogy lesz? Tehát, hogy egy, hogyha hogy, hogy egy gyerek egy iskolába jár, és, és, és, és nem tud hozzászólni, bizonyos témákhoz, amelyek, amelyekről a többi gyermek a, a tévéből értesül, akkor milyen hátrányba kerül. Ez, ez egy valós probléma. Én úgy gondolom, hogy ez uh -huh. egy valós probléma, tehát a gyermekek e, háttérbe szorulhatnak, de hogyha a gyermek olyan értékeknek a birtokában van, és tudja, hogy, hogy egy, egy helyes e, érték sorrenddel e, rendelkezik tud mihez viszonyítani, mm -hmm. és tudja, hogy mindaz, ami a televízióban zajlik, voltak éppen egy, egy illuzóikus, egy végképp nagyon illuzóikus, De és nagyon egy... változó. Valamit múlt, amikor itt voltatok, Artman Andréa volt veled, vagy lehet, hogy még külön volt egyszer, és egy burmai iskoláról beszélt, ahol például hét éves korukban, jól emlékszem, egy vagy másfél éven keresztül egy olyan gyakorlat van, amiben a karmának a működését megpróbálják a gyerekek egészen gyakorlati módon megélni. Tehát nem csak hallanak róla, hogy ez így van, meg úgy van, meg ez hat vissza, meg annak az a következménye, blabla bla, bla bla és akkor ezt, mint egy tananyagot meghallgatják. Valami olyan fajta gyakorlatokat végeznek, és ugye ez egy ősi iskola, tehát az ott nem egy modern nyugati emberek által létrehozott valami, aminek a révén ők megélik, megélik azt, hogy hogy a tetteiknek a következményei, a, az, a felelősségük az, az mire terjed ki, megtapasztalják valamiképpen. Nem tudom pontosan már, hogy hogyan, de nem elméleti oktatásba részesülnek, hanem egy, egy, egy élet gyakorlatba vesznek részt, és egész életükre kiható tapasztalatot szereznek. Nos, Nagyon fontos, amit említettél, mert, mert az egy... Valóban fontos kihívás számunkra, hogy itt nyugaton, Európa közepén, Magyarországon hogyan lehet a buddhista elveket integrálni a pedagógiába. Mi azt gondoljuk, hogy, hogy lehet az ősi pedagógiai módszereket, azokat is, amelyek Burmában élnek az iskolában, vagy Észak-Indiában, az ottani tibeti iskolákban, és még említhetnénk másokat is. Azt hogyan tudjuk itt megjeleníteni egy, egy magyarszági környezetben? Úgy, hogy ráadásul ne egy, egy szép lelkő gyermekképző váljon az iskola, hanem olyanná, hogy a gyermekek pontosan azon állásokat és és, és előnyöket élvezve, hogy teljes emberként uh -huh. képesek az iskolát. Tehát mi szeretnénk őket felkészíteni arra is, hogy, hogy a világban megtaláljuk a helyét. Az, megtapasztalnak, az már az övékerő. Nem is azt mondjuk, hogy ő ezt tanultam, hanem ő ezt tudom. Tehát, mert nem mondhatom azt, hogy kérem, én ezt tanultam, és most ezt adott esetben megismétlem, vagy sem. De ha valamiről tudok, ami mi vált, akkor akkor nem lehet már több év... Az a kihívással ő szembe tud nézni bármiért akkor. Nem? Így van. Tehát most nagyon konkrétan, mi fontosnak tartjuk például azt, hogy a gyermekeket megtanuljanak figyelni. Uh -huh. Ez egy óriási kihívás. Uh -huh. Nem gondolunk bele nagyon sokszor, hogy a mai iskolákban a gyermekeket bombázzák rengeteg információval, de hogy hogyan dolgozzák fel ezt uh -huh. a sok információt, ezt erre nem tanítják meg őket. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanulni tanuljanak meg először uh -huh. a gyermekek, és ennek egy alap pillére az, hogy figyelni megtanuljanak. Uh -huh. Most a buddhizmus... Tehát mondhatni azt is, hogy mielőtt bármi konkrét dolgot megtanulnak, a figyelm összpontosítás képességét sajátítsák el, és nem baj, hogyha egy fél évvel vagy egy évvel később tudnak mondjuk mondjuk írni vagy olvasni. Ez nyilván párhuzamosan uh -huh. fog menni, tehát Jó, csak, mi szeretnénk igen. egy olyan uh -huh. pedagógiai programot kialakítani, ami uh -huh. teljes mértékben integrálhat a nemzeti alaptantervel, uh -huh. uh -huh. de szeretnénk olyan módszerekkel uh -huh. Átadni azokat az ismereteket, amiket bármely iskolában átadnak a gyermekeknek, ami által a gyermekben kifejlődnek olyan képességek, uh -huh. hogy sokkal könnyebben fog tudni tanulni, mint, mint, mint más gyermekek. Uh -huh. Na most ez egy jó kihívás számunkra. Uh -huh. Éppen azért tartjuk fontosnak, hogy már most gyakorlatban kipróbálhassuk ezeket a módszereket, ezért vannak a gyermek foglalkozások, ezért uh, szeretnénk a nyári tábort is újra meg újra uh -huh. megszervezni, hogy láthatóvá váljon a számunkra is, hogy valóban mennyire mennyire működnek a gyakorlatban azok a szép elképzeléseket, elképzelések, amiket, amiket mi kitaláltunk. És nagyon jók a visszajelzéseink. Tehát, ha, ha a gyermekek jogáznak, ha a gyermekek megtanulnak befelé figyelni ha a gyermekek megtanulnak koncentrálni, akkor sokkal fogékonyabbá válnak minden más információnak a befogadására. Nem csak fogékonyabbá válnak, hanem képesek ezeket rendezni és képesek uh -huh. szaláptálni köztük. Ezért fontos az értékközvetítés is. Tehát mi egy értékközpontú iskolát is szeretnénk létehozni, mert hogy tudjanak súlyozni a között, hogy amit kapnak, abból valóban mi az értékes, uh -huh. tudjanak súlyozni aközött, hogy a között, ami a televízióból áramlik feléjük. az ebben az egész komplexumban mennyire értékes, mert hogy tudnak majd viszonyítani, és, és így alakul majd az ő saját belső uh -huh. jellemük és, és tudatuk. Mi utoljára egy konkrét dologat azért még szeretnék. Gondolom, hogy van olyan szülő, aki azon gondolkozik, hogy ki kellene próbálni. Vagy van olyan ember, aki azt mondja, hogy milyen jó, én tanár vagyok, vagy szeretnék tanárni, vagy budista vagyok, és meg nem hallottam róla, bár ez utóbbi talán kevésbé valószínű, mert a buddhista körökbe talán elment már a híre, nem? Igen, valamelyest igen. De, de ki tudja, lehet, hogy valaki nem kapcsolódik semmilyen intézményhez buddhista intézményhez, hiszen a budizmus végül is nem egy intézményes vallás valójában, nem? léteznek közösségek és egyházak. Tehát nem kell de nem, nem, nem, nem attól budista valaki, hogy valahol tartozik, nem, formálisan. nem. Tehát hogy lehet hogy te kapcsolatba kerülni? Akár gyerekként mondom, idézőjelben, tehát szülőként valószínűleg nyilvánvalóan szülők fognak jelentkezni. Bárki számára nem... elérhető a honlapunk még egyszer mondom a címét www.tejutiskola.hu ezen rajta vannak az elérhetőségek is a programok mellett de ezt most el kéne ismételned amit legalábbis fejből el tudsz ismételni mert azért interneten nincs mindenkinek mármint a programokat? nem, egy telefonszámot a, a, telefon... <gül> a telefon pedig ahol el lehet érni minket az a következő 0630 99 127 66 és bárki számára, aki bővebb információt szeretne kapni, az, az ezen a telefonon keresztül mégül is megkaphatja. Köszönjük szépen Csörgő Zoltánt és Pap Krisztiánt hallották a Tejút Alapítványról, illetve Alapítvány iskoláról beszélgettünk, és két hét múlva ismét lesz életképek Életképekmagazin Minden Jót.